Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše, sláva tobě, pane. K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákona mezi sebou reptali, přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim tedy toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny, mladší z nich řekl otci, otče, Dej mi z majetku podíl, který na mě připadá. On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzy. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tušel do sebe a řekl: Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. Vstal a šel k svému otci když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě, už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Ale otec nařídil svým služebníkům, honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho a hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je zas nalezen. A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl, tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdraví. Tu se starší syn rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu, ale on otci odpověděl. Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dal z pro něj zabít vykrmené tele. Otec mu odpověděl, dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje, ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen. Slyšeli jsme slovo Boží, chvála Tobě, Kriste. Celý ten příběh o marnotratném synovi, se nazývá o marnotratném synovi, i když už jsem také četl třeba názor papeže Benedikta 16. v knize Ježíš Nazarecký, kde hovoří, že by klidně toto podobenství mohlo být nazváno podobenstvím o dvou bratrech, a jistě není daleko od pravdy, protože se tam jedná také o úpravu vztahu těchto dvou bratří, ale já bych řekl, že celý ten příběh nám ukazuje milosrdenství otcovo, tedy potažmo milosrdenství boží, pochopitelně. A celý tento příběh nám jak si na obou dvou těch bratrech, chce pomoct upravit náš pohled na Boha. No, řada lidí má představu o Bohu takovou, a jistě měli i ti, kteří byli v Ježíšově blízkosti, že Bůh je ten hněvající a tvrdý Bůh, který trestá lidská přestoupení. A tak Ježíš používá toto podobenství, aby ty představy o nebeském Otci, kterého On velmi dobře zná, aby je přivedl na správnou cestu. A tak to podobenství začíná vypravovat. Ono se dobře, hezky poslouchá. Ale Ježíš opravdu dobře zná nebeského Otce a odhaluje o něm pravdu. A vede nejenom ty posluchače, ale potažmo tedy také nás k tomu, abychom ten náš pohled na Boha pravdu přiblížili k té skutečnosti. Aby byl náš pohled na Boha a naše představa o Bohu, aby byla jasnější a pravdivější. A tak se můžeme ptát, jaký je náš Bůh, jaký je nebeský otec. A z toho celého příběhu zjišťujeme za prvé, že je takový, že nad člověkem nezlomí hůl. Ten otec v tom podobenství nezanevřel na toho mladšího syna, který se zachoval nespravedlivě, chtěl svoji část majetku pak se vzdálil až tak daleko, že když se vrací, tak přichází jak absolutní žebrák. Ale ten otec stále, prostě aby mu neunikl návrat toho syna, v té naději na ten synův návrat vyčkává, čeká a vyhlíží. A dokonce je plný soucitu a něhy. Takže i tehdy z toho vyplývá, kdy my jako lidé dokážeme zlomit hůl nad někým druhým, někdy i sami nad sebou a vzdáváme se naděje na polepšení, ať už u nás nebo u někoho jiného, tak Bůh je takový, že On tuto naději má stále a nevzdává to s nikým, s lidí. To je první vlastnost, kterou je třeba si v tom pohledu na Boha upravit a v té otázce, jaký je náš Bůh, jaký je nebeský Otec. Tak to je první vlastnost, kterou z tohoto příběhu můžeme vyčíst. Je velmi trpělivý, vyčkává a dokonce vyhlíží ten návrat syna, který se vzdálil. Návrat toho dítěte, které nepřestává milovat, ale naopak čeká, že ho bude moct zahrnout zase láskou, až se k němu to dítě vrátí. Tak to je první vlastnost nebo první věc, kterou si uvědomíme. Dál už jsem to zmínil, když si řekneme, tak, jaký je náš Bůh? Dobře, neláme nad námi hůl, to je dobře. Dál tedy on má velký soucit. Jak reagoval ten otec, který nám může vlastně představovat nebeského Otce v tom příběhu. Když se ten syn vrátil a řekl mu, Otče, já jsem zřešil proti tobě, proti Bohu. Co mu on tam prostě? On mu vlastně ani pořádně neodpoví, on hned začne na ty služebníky volat, přineste ty nejlepší šaty, oblečte ho, dejte mu na ruku prsten, zabijte tele, pojďme se radovat, pojďme se veselit, mějte tu radost se mnou, protože on se mi vrátil. Čili žádné vyčítání, žádná lamentace, žádný hněv nebo nějaký výprask, žádná uraženost, žádná rozhorčenost, nic takového ten otec byl pohnut lítostí a zároveň velkou radostí tak takto si můžeme říct takto nebeský otec přistupuje ke každému z nás dokáže obejmout dokáže přivítat ve svém náručí a vrátit člověku synovskou důstojnost takový je náš bůh a ještě je tady jedna krásná věc, kterou je třeba v tom pohledu na Boha a při otázce, jaký je náš nebeský otec, si zodpovědět. Bůh se dokáže radovat a zve nás všechny k oslavě. My v tom příběhu, už jsme tady, jsem to zmínil, a četli jsme dal zabít vykrmené tele, připravili hostinu, to přikázal a vyzval všechny radujte se, protože můj syn je zase živý. A to je, prosím, pěkně nad všechno, co by mohlo v tuto chvíli zaznít. Ta radost a hostina je úplně nad všechno, co by se teď v tuto chvíli mohlo stát. Ta radost a ta hostina je dokonce i nad tím, než ten syn začne vyprávět, čím špatným vším prošel. A takový je náš Bůh. Zve nás k té radosti, abychom jeho radost sdíleli s ním abychom dokázali přijmout pozvání na tu hostinu, kde všichni se můžeme nazývat bratry a sestrami samozřejmě. Takže stejně je Bůh připraven jednat s každým člověkem, opravdu s každým. A stejný přístup, jaký jsme vyčetli v tom příběhu toho marnotratného syna, který se vrací, tak stejný přístup jsme možná někteří z nás už zažili. Návrat k Pánu Bohu s lítostí, s vyznáním vin, a to otcovské odpuštění, obětí a nekonečná radost. Když si představíme toho staršího syna, on byl rozhoršen z takového otcova chování a přičom, přitom otec ho ujišťuje o své dobrotě, o své lásce a vybízí ho, ať se přidá k té společné oslavě, tak si můžeme za čtvrté říct, když jsme si řekli, Bůh to s námi nevzdává, má soucit a něhu, dokáže se radovat a zvát nás k oslavné hostině, tak za čtvrté Bůh je takový, že člověka ujišťuje o své lásce a chce, aby člověk každý člověk sdílel tu jeho radost nad našimi bližními. Tak máme ho za co chválit, máme za co Pánu Bohu děkovat, tak mu dnes nezapomeňme říct, bože děkuji ti, že jsi můj otec a že já mohu být tvým dítětem, které, i když se občas od tebe vzdálí, vždycky, vždycky najde přijetí, když se k tobě vrací.